Urriko lehen amabostaldian Pirineo Atlantikoetako amaseimila berriune eta edutenoita ameka ofizialek hautatuko dituzte bere nordeskariak, ofizialen gambaran eta gure gumitaren, lekuaren hartzeko, la lagorgoz uzida presidentea eh? egunon? Egunon uh, Legealdi bat duzu presidente gisa, oai eski? Eski uh, eski uh, obligatia biniz, beste nez mm. edutuko nien, biztanda mm -hmm. Adina pasatia baituzu Eta, Mabiy urte, Hortan Sinela, sei urtez presidente, Bera, piskato hai Gakkoak usteko memento edo, Se bilan egiten duzu, zure pasatzea hortan? Bon, lehémisiko garenda, Nik Artur tela e dila, Sehi urte, Oficierre Gamaran, Kocetienia, Rejunaleko eta Subventionniak tipitu sute lan, eta les subvention d'equilibri de la Kouak Hortian de 2008, Krisa Tila-nda, Ekenia sila, Eluda, Urte guziz, galtzen genila, lau egun eta bosteo mila ergo urte guziz. Eta gero ukandula alerta bat behar genila eta gurek bilanak eta um, ekilibratu. Eta hartailan da, animekola nahi hasi duz eta baginin, beldu gara, gu CFA hetxia izan antzela ez baginin, ekilibratzen. La CFA e... eh, Forma akuntza zentroa eh? Eta Forma akuntza zentroaz eta aprendizetaz, okupatzen baita bereziki uh, ofizialen gamara? Ba Hau badu, zefa oztan, badigira eta mila bat gazte heludina eta ikasteat. Eta hori ezginen ginen hetxin nahi, tuntan ma bak profesor badia bakne oztan. Eta hori gizan handia uxandu, haste hastetik, harteko izan dia manifestazioa horik eta demoran. Eta anez gauza erra nes, bezik eta fallitian gine la, gauza zila eta horik bizitu eta gero uh, bazterrak eta tinkatu. Gero, arti, ukandu artian eta demenazementu hori ofizialik gamba dautan, ukanditu uh, batimendu berri bat. Eta anez fresko ginen, eta bon, uh, bazen pari bat, behar dira horik usiak, eta um, ekilibratu. ...kondurik ekilibratu eta galtze horiek termi... eta finitu... ...eta heldu da, uai badu eta bi uxtean... ...kondurik ekilibratu dira eta heldu gure urre eta normaleat. Uhum. Diru laguntzak uh, galdu ziren, uh, zeh ondorio izan da, joakim, ibil moddean? Behertzen, gauzak tinkatu, ez eh? du gauzak... ...nik diritu bat du bakarik eta Uh, Zerifako diretoa kanpoa teman, eta gehoztek eta gauza zendiketekin kalmatu dira. Jerekin lanien haizan gira, norla berginin eta jookin eta itzulikatu kondo horien txuxentzeko, eta bon, bat ziren bazterreketik gatu, uh, ba, funksionemen dengeinan, gure itzulikatu eta maneran, eta emeki emeki, uh, bon, uh, komplikatea izan da izi garrie, benen, guai kontengiaz eta badu bi urteg, eta guai kontiak eklibatea dira. Mm -hmm. Eldo da, eldo da, Hedluden eta buruzagiek ukaran du eta ofizialen gambarat ekilipatia konduetan. Itzulik atzikomera, eta neba, eta gero uh, transfrontalie uh, zelula balut muntatia, eta horrekin uh, bizik guntzai alainena beste parteko eta eskoldunrekin. Hora, Iberaz, uh, usten duzula posto hori, uh, nuen ikusten dituzu lehentasunak uh, lanean hartzeko uh, zure segida hartuko duen aintzat? segida hartuko dienak, <coughs> bua, buligo bat ukandu, u, nik ukandu tamizela. Uh, buligo hortan, uh, nik hene nahikaria aria, nahi nuke erdizka izan, iten ba bera eta departamenti begia bera ba bernexak eta bera Baina maleuski, maleuski bi listeak ez dira hola itzulikatiak. Gero du nola itzulikatuko den boztiketai landa, baina menmentoan ez da hola pasatzen. Uh, UPA ko lihta pasatzen mazimada, uh, buleguan izan dien ahamabi presunetak, beharazi, beharanez, tahiru eskoldoan. UPA horretan, Jirak uh, Gomez da zehen bai. bai. eta UPA zu horretikere ateratzen zira. Famille Ortega. Famille. Première entreprise de France. Delacroix. Beste se rendar Jorge que chevirique duena. maintenant no, nora equilibratu ikusten duzu. Hog aldiz anis eskoaldun. Eh, uh, gut berne, gutio. Eta, gero nik uh, nik en hautaabiikia aire i nada eta eskoregianiz, hautzorkiaa jo bizi onari eta postatuko doika eta enna hauttebiiki etsa da banan uh, departeemaen mitzu laik ez duzu eta hauta gimear edo eskolduna edo behar nesa, ez duzu departementia, male euski, ez male euski nik ene bi eta nuna hi joan egiten daukote, to eskolduna hor duk, eskolduna hor duk, eskolduna hor duk, mm -hmm. behaz errez burtu bizkaat. Eta hori eskoldun gehiago izaitak, berberak e, ustean du dinamika gehiago badela dela eskolegian behar baino, edo ez baita ez badan? Nik, uh, nik... Ikuste utana zboi dela de sei uhtehuntan, eh, lehen eh bon lehenore hasi hasen bugkatze tapauen inautze betzia hemen batez eta ikusten uraipauet dira denburan eta paue guai ga, galtzen galtzetan da ezta apantzik kolege bezela da gu eskolegian hemen eta tuki tipiak um, paueko aldian eta uai uai indar babadu biziki, biziki azkajoa, eta neustuko, neustuko departementu untan eskolegiak gaina hartzen du pauen ginen, behantzen ginen, banal ez turko hurra egiten ahal, zen eta beste neta, beste neta, konten izan. <hazkutu> Aztakita, initzek entzuten gaituztenez, da, <risa> kompaintzen <risa> gaituztenez, <risa> eta... Bo, eh, badia, errepartzen, errepartzenaz. Uhtagilaren <risa> lehenetik aintzina, Priseski hori aipatzen baituzu, e, ildu beretik, e, mm. ipar eskoalehiak okanen bere erri elkargoa, mm. eta horrek ere, bultzada azkarrago bat, hori emanendako emanen dako Euskalegiari, bihan noari komparatuz? Bai. Um, EPC hori, uh, beziki gauza hona da, biztanda... <coughs> Guretako, astu eskolegianako, eh, hor denburan, maginin eta komerzioan zinatia eta prefetan hain zinean, uh, ba laburantxe gamara, ba uh, komertxe gamara garreta eta ba guhau eta ofiziarak gamara hakin, uh, sustatzeko eta um, epizio hori. Geo da beti gauza bera da, uh, pilota partida detien bezala, ez ziartxekidan, jokatzen indarri, indarrikin, lehen batuzu eskoba berutu, zangoa berutu, salotu, zer iten eta gero partida irazteiko. Hor gauze bera, behar da mehementuat izan handa bortitza somitzukin ikusteko eta finanzien gainean nola jardin iziulikatu eta nola jardin gauzak eskolea herri eskole bat nean, ala eskoheri, eta uh, bainoiko eskoldian kostan eta hassteko nora itzulikatzen behar den ge izan handialanak biztan gerndatian. Negako egiten eh, gauza bat beste eta beharko urtelak eta digiratu UPC hori beharko kalitate bat ukan uh, eskoregian uh, atxiizeko eta innak baten. Dinamikak aipatzen baiginten uh, hostean, zu beraz uh, ofizialen gambareko buru uh, izan ki azken urteetan eta enpresetatik uh, urbil, uh, nola ikusten duzu gaur uh, egun. Enpresen osagajia, ekonomia aldetik uh, zailtasunak senditzen dira edo berrizaridea partitzen, uh, ze analizaitzen duzu Estudinik analizaik nahi, horren ginean, zer eta gauza bada biziki importantua hoa ofizialen gamaran, zenako da ofiziale gamarat, zer girekteko, nor laguntzeko. Ofizialiak um, behaute lan guntza onduan, eta hoai presentatzen den gauzeekin, eta um, akitena jaundi horrekin, harteko da epizio hori e e e e e importanta. Biak beharko dira eta artizanak eta ofizilek la ondu, um, bere lanetan, bere konbertioan, bere de developerpa mendian, bere de gazten eta amossatztzeko afhendtzen egiteko jorik denak digitsatik izan handiaakiten jaundian. Badan zu ez barrimazia ofizialen onduan hori laguntzeko eta benmenu berian diskutatzeko eta gesuen jaundian. Uh, Biziki barruka dificilea izan da, otako gehiago ene ondutek izan den presidiantak, rola izi jari importanta handu, zelta beharko du izan serviz do proximete delakoa oficile onduan, eta memento erian beharko da gainean izan, borrokatu hemla hango launtzen hunat ekarzeko eskolegirat. Gero, nola edia aferak, aferak horren mendek emiten dimezera. Batimendian mementoatze zukoa anuzo eta lana, geho berriz ondoko urtetan apalduko da, geho berriz komertzioetan berdin gauzabera guztiiten alda, eta geho xosan falta, jendetan xosan falta. Jendiak uh, ezparim haute eusteko... Eztu o sea, te komerciua izurikazten ahal. Baina geho hori gauzata, baina gaustiake, zenako lan lanukiteko, lan lan ikasteko, zeribu uh, zei agasteko, jorteko bat aneimleko xantiera geinjortan. Mm -hmm. Gazteak aipatzen e, baitzitzuzu, e, Fogmakuntza ahduratun da beraz e, ofizialen ganbara. E, senditzen da gazten aldetik behar bat dela gero tira gehiago e, ofizio horien dako, edo fe, egit Fogmakuntza profesionala erat buruz eta joaiteko, edo hor oh eskaz bat senditzen da eta ez dira eskibi dira tiak oztat. ikusten yes. duzu? Uh, gazteak behar da konfietsik ukan gazetan. Nik egiten dut, denbola guzian gaztia batu formatiak, ene antropidean, behar da konfientzia hartan gaztetan. Gaztek beha bidea hachiman, hachiman iten duten puntutik, behar dira laundu zehiten segidatzen nukiteko. Eta ez da behar dugu izan meher, bisibatian, ofiziatzen nukitean, hamarukten burien beste ofiziatzen nukitean, Osariaz, Mariuski, Zedizanik, edo berriz kanbiatu beharko da, berriz bohokatu eta beti lanan gainean. Heldu da beharko da Puskat libertatu. Puskat, gazteko huiteko santza uh, eta behe bizia, behe familiaten mutatzeko. Beraz, haute skundeak, eta bi haste badira, mm -hmm. uh, boskatzeko, nola pasatzen da, Prisezki? Uh, bi haste eta bako txako kandu, bereen Prisean, bi zerrendekin, nola pasatzen da? Ola, bihazte ez, bizerrandak uka antuzte eta, be, be, boha teletren, maideetan uka antuzte. Gero, skrutten hori izan handia eta idikiak, hemeetzean uh, prefturien. Programak ikusi dituzuzuk, Jannik? Programak, beti gauza erradia programak. Uh, oficialen eta ahanteletan, denak um, gauza bera ea dute. Gero, pozizionia da... Uh, Ze eskoldeetak behar den laundu gihio, bestetibanu, edo hori bak neanderak ikutela itzurikatzen. Gero besteko zabadare, zeta Frantzia guzian memento berien izan dia beratze eta boskaurik. Hortailanda izan da eta um, boskak behitz, departementekin eta regiuneko boskak, eta regiuneko bosketan izan da horza e, den portan, eta hanizeitia, eta buruzagietan, nori izan den, nola itzurikatzen den, gero diskutatzeko eta Behuzeekin. Horstian, haipatu e, duzu, behar behar beharaguktu haitzin. Mugaz gaineko ahremanak, e, piskabat ohtana izan zirela lanean e, mm. bi alde hitako eskualdunen nahtian ezagbaitan eiteko, haipatzen aldauko zuori? Baut, sehantzat, uh, dila hoi bat ohte ezahutunt, eta ah, atlantik bazen european uh, finansier bat emeteko tokian, eta diplomak batimendean. Eta horri dian, eta demora hartan, baginen gu kape bak baginen eta senzi bestieneko eskolat, batimendeko eskolat, eta bazen eta portugueko, abeikoko beste eskolat. Uh -huh. Eta horri uh, gure gure launtzeko baginen bat eta donruz diagam, Ramon Martínez. Ramon Martínez, formazionekundan, Biziki guntza eta kompreiztia zina bai z nola eta esko ba, uh, erropak emiten zitien eta gauzak uh, tokian finnanzia mendukien zeiten ediko egresu unertian. Eta hori xantzauk manudu xantzau, gurendetak xantzau, ikustekoa. Gehuzdik gorenan mendia eta berrikitan. Victoria Gazte izaniste da ikusten delako Ramon Martinezori eta Murrikaekin eta ikusteko zeita eginuke el, elgajeekin bi eskoldeko eta gaztenako tan ideatuko nin banin janik eta bizbala utzenutan eh nolaz eginen tafo homatitanahal gazten artean bi eskoldeko gaztekin eta Sant Joan eta gutego Sant Joan andaianda ta andaian ba. ba bada eta, eta espodizioneko tokio bat bizarroa, eta aski tokioekin, otobizekin gaztenekaratzeko denak, eta idea hori, ministerioak eta egantzaten idea honauzu hori, itean gino kelgarikin, baina horteko behar du, eta sorsketa izan, ikusteko nola itzulik atzera alden, eta evenemendo hori pastatuko da, eta uh, herrietako feria itzulioetan hori. Huita juan, huita bustean, edo, ola. Eletako <coughs> feriaren promozio niena ere, ola? Pasatzean. <risa> Bidenar? Pasatzean. Paskatu guen, pasatzean. Zoragur, Eletako feriaren. Markatu guen, Eletako feriaren, importanta eskola gara. Data markatia. <risa> <risa> Tamben mentu barien, bari, enguxatzen albari, magia guxatzen gira. <risa> Berdai, paturide. <risa> Eta behar behar, horretan beh, beh, oh, ikusten dituzu bideak gero eta gehiago lantzekoak behaz, behaz, beh, behaz, bi aldeetan? Beaz eskolak, bi eskoldeko eskolak, oficielak gambaak eta da mutatzen digina, bi eskoldeko eskolak dien dira fiko barrat, ikusten ezin oficioak eztenden eskolda etean eta bestean. Eta memento berean, zeinako ez atzu ukan atzu irunekoak edo panpunetik, nintakita eskolea jatek, bilbauteik, gu eskoldian heldunak eta ikasteat, ofizi kammarra, beste San Martían, eta menmen berian zenako ez guue gazteazu, beste eskoreta joan beste bakteat, eta helga guguttztu hel geo lainatzeko ba eskolde artean ba bestean behar eta muga hori haukxe beste gisa dikusegieoko gu guue gazteneko. Sober lagur, eskertzen zaitugu, hojo dugu ebiastez uriarren lehenetik ama bosterat, bozkatzen dela, ekan daukuzu guti gura bera, gabe noren alde ginen duzun, eta eskertzen zaitugu, argitasunak emanik? Ezkera egesko, mi ezkera nahuzunak ere.